السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى عليه الله عليه واله بعد نشكر الله سبحانه وتعالى تنفق وقتنا هنا في هذا اليوم 14 من شهر التكوف na Allah Taala leo tukumbushane ni zawadi ipi kubwa ambayo Muislamu anatarajia kupata ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kuna mengi ambayo muslamu anayachuma ndani ya Ramadhani. Lakini tukufu zaidi na mwenye khasara kubwa ni yule ambaye atalikosa ni kuweza kupata msamaha wa Allah Subhanahu wa Taala kwa sababu neema ya Allah Subhanahu wa ta'ala haiwezi katimia kwa mja wake mpaka apate msamaha wa Allah Subhanahu wa ta'ala ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم alipokea kutoka kwake kuwa aliomba duaa hasa dhidi ya yule ambaye atajaliwa kuweza kupata mwezi mtukufu wa Ramadhan na ni mwenye kusamehewa madhambi yake kwa sababu kuna sababu mbalimbali kuna kila sababu ya Muislamu kuweza kusamehewa madhambi zake ndani ya mwezi wa ramadhan. Na vile vile wajua kuwa Mtume صلى الله عليه وسلم ameweka wazi man ma Ramadhana imanan wa ihtisaba Ramadhani kwa imani na kutarajia thawabu kutoka kwa ku Allah atakae simama usiku kwa ya Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka thawabu kutoka kwake atakae jitahidi katika usiku wa Lailatul Qadr watahaw ma'hidi ma nini wa, ma wa wao kusamehewa madhambi zao ugfira lahu ma, ma taqaddama min dhanbihi apo samehewa madhambi zako basi nikumaanisha ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekuridhia na mesho yako itakuwa ni jannah ya Allah subhanahu wa ta'ala na utowekwa mbali na moto wa jahannam na Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni miongoni mwa watakaopata fadhila hizi na miongoni mwa mambo ambayo atakuhakikishia wewe e, msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwasamehe wale hasa jama zako wakaribu, karibu wazazi wako ndugu zako mke wako mume wako watoto wako ni wakati ambapo kwamba twafaa kusafishiana moyo ni wakati ambapo kila mmoja wetu hafai kuwa na bughdha hata kidogo ndani ya moyo wake dhidi ya ndugu yake Muislamu Wacha ndugu yake wa kuzaliwa naye dhidi ya ndugu yake Muislamu au mnadamu yoyote kwa sababu Eh, Allah subhanahu wa ta'ala atuwambiya yawm al malipo ya Allah ni illa man ata Allah biqalbin salim hata huyu ambaye si muslamu. naam kuna kule uh, kupenda na kuchukia kwa jili ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini isiwe chuki ni kwa sababu ya dunia kwa sababu Eh, labda be yake inakuwa kuliko yako kwa sababu yeye ana ufanisi zaidi maishani kuliko yako ya la Muslimu yeye anafaa kuwa na utulivu wa moyo utulivu wa akili akijua yakuwa Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio kila kitu iko mkono mwake na yeye ndo anaendesha kila jambo kwa hivyo ili tuweze kupata msamaha wa Allah tujaribu kusameheana asema Sheikh Saleh Al-Fouzani hafidhahu Allah tbaraka wa ta'ala idha kunta turidu an اغفر الله لك فاغفر لمن أساء إليك يكيف وتك الله سبحانه وتعالى اكو بس وسامحه والله ولي, ولي li anna min kwa sababu mtu hulipwa kulingamana na kulengamana na matendo yake kwa hivyo kupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala basi jibidishie kuwasamehe wale ambao wamekukosea kwa namna moja au nyingine na bi lahi tbaraka wa ta'ala bil muqabil utaweza kupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala vile vile ndugu zangu E, tuambiwa ya kuwa ili mtu aweze kupata msamaha wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuna baadhi ya maneno ambayo anaweza akayaririri Waweza kukariri tu maneno machache na Allah Subhanahu wa Ta'ala akakusaamahi madambi yako hasa katika zama hizi tunazoishi nyakati hizi ambazo tuko ndani la mwanmuslimu akasema astaghfirullahal azim wa atubu ilay استغفر الله العظيم واتوب اليه اككسوديه ما ذنبي يوت بس فضل الله واسع wasi' fadhla ya Allah subhanahu wa ta'ala ni pana mno na yeye ataweza kupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala lakini kama anavosema Sheikh Fouzani hafidhahullah maneno haya haya semu tukuo ni matamshi unatamka la lazim ayyakuna bi aqidatin wa iman ni mana haja salaf umma lazima aqida yako iwe ni iwe ni nzuri imani yako iwe ni nzuri imani yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala na yale yote yanayofungamana na nguzo za imani ni lazima uwe umejitahidi kusafisha aqida yako uwe umejitahidi kulainisha imani yako ndipo wewe uweze kupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa, kwa hata kutumia maneno machache kama vile astaghfirullah al-azim wa atubu ilay. Kwa hivyo ndugu zangu Ramadhani inapita upesi tuendelee kujitahidi ili tuweze kuendelea kupata rahma maghfirah na baraka za Allah subhanahu wa ta'ala katikamezi huu na kubwa zaidi ni hiyo maghfirah ambayo twafasi si kutoka ndani ya Ramadhan hali ya kuwa tayari tumesamehewa madhambi yetu lakini lazima tujitahidi lazima tutia juhudi kwa sababu mslam mus huwa hajui ni ipi katika amali zake zitakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala na wala hafai kuhi ya kuwa ah, mimi nimefanya amali ya kutosha nimeswali takriban usiku tatu bila kulala la la la huweze kujua ni ipi katika amali zako imekubaliwa kwa hivyo mmuslimu anafaa zote yale anoyafanya ayaone kuwa ni machache mno na hayo machache hajui ni yapi yamekubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo tunamwomba Allah اتباطي توفيق الله سبحانه وتعالى اتسامح لي ما الله سبحانه وتعالى اتوكن موت جهنم في هذا ورمضان هو رمضان من أهل الجنه وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته